ca iubirea noastră să înflorească, albă cum e monelor bunelor vestiri, pentru ca am dragostei să crească, plină de miresme, dulce de rodiri, pentru ca din neaua gradă peste iarnă rod de viață cadă iarăși să legăm, pentru ca lumina peste noi să cearnă, Domnului să ne rugăm Pentru ca să-și verse binecuvântarea Ca un zvon de vânturline peste noi Pentru ca în suflet să-i simțim chemarea Când plecăm genunchii seara Amândoi Pentru ca în iubirea lui să ne împreune Când cuprinși de patim numele-i în vecia lui să ne cunune Domnului să ne rugăm Pentru ca belșugul țarinilor grele Să ne facă traiul rotnic și umil Pentru ca răsfrângeri din surâs de stele Să sclipească în lacrimi ochii de copil Pentru ca sudoarea să ne miruiască Și în lumina morții viața să o cercăm Pentru ca din muncă pacea să rodească Domnului să ne rugăm Pentru ca în mulțimea îndurării sale Însuși să-și pogoare pasul către noi Pentru ca să-i ducem sufletul în cale Cu miros de smirnă și cu ramuri moi Pentru ca în lumina alba dimineții Din strânsoarea cărnii să ne deslegăm și, într-un pas, să trecem pragul larg al vieții. Domnului, să ne rugăm.